de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. 91, Francesc, F&M. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat VEA 91.6 F&M. Senyores, senyors, molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Des d'aquí i ara mateix, comencem una nova edició del Tot un Poble a l'estiu. Tenim un munt de coses preparades per tots vosaltres avui en aquest programa, així que no us podreu queixar. Eh? Per començar, tot un clàssic de la música. Un clàssic que va ser reversionat l'any 2007 per aquesta noia arribada a Operación Triunfo que es deia Soraya. Així es diu aquest tema, Call Me. Que vol dir que ens truquis. 93-345-6454 el telèfon per poder-nos trucar. Call me. Molt bé, doncs donem la benvinguda a la Marta amb el bon dia. Com estàs? Bon dia Jordi, molt bé. Bon dia Avui. a tothom. Ah, val, ara sí, ara sí que et sento perfectament. Bon dia, Jordi, deia que Bon dia a tothom. Aquí Molt un altre bé. dia calorós, de moment. Doncs sí, això ho haurem de continuar patint uns dies més. Eh? Oh. Almenys nosaltres tenim aquí aire condicionat perquè els altres no sé si tenen, però bé, sí, sí. eh? nosaltres aquí a gaudir de, de l'estiu. No ens podem queixar. Ah, exacte. I la millor manera de començar el nostre programa d'avui és, com sempre, doncs, repasant algunes de les informacions arribades a la nostra redacció. I que en primer lloc ens parlant de l'Ajuntament que no li queda altre remei que buscar un inversor per pagar el que representa l'estació de la Sagrera. L'Ajuntament de Barcelona busca un grup inversor, també internacional, que posi entre 300 i 350 milions que faltaran per pagar la nova estació de la Sagrera tot i que el projecte s'acaba de redissenyar a la baixa per reduir-ne el cost en 200 milions. Fa sis mesos que els equips polítics i tècnics de l'Ajuntament i el Ministeri de Foment busquen una sortida urbanística i financera al que han qualificat el carreró sense sortida. L'acord ha assolit al 2009 entre el ministre José Blanco i l'alcalde Jordi hereu per fer possible una obra que aleshores ja prellava garantia 416 dels 730 3 milions que costava l'estació. L'administrador d'infra... No em surt, Jordi, avui... d'infraestructures ferroviàries a DIF n'hi posava 161 dels pressupostos. Blanco n'hi comprometia 255 més esquenes de la disposició addicional tercera de l'Estatut i en quedaven pendents 287 que es volien obtenir amb plusvàlues immobiliàries, hoteleres i comercials. Molt bé. Molt bé. Doncs fa 4 anys d'aquell acord i la recuperació econòmica que s'esperava a mig termini s'ha fos. Els 287 milions s'han convertit en 404 els preus actuals de mercat. Adif no pot posar els seus 161, ningú confia en plusvàlues i l'estació doncs estava en risc de quedar completament paralitzada. Segons l'alcalde Xavier Trias, ahir en la signatura d'un nou protocol en foment, L'obra a la Sagrera va ralentir i enguany encara no s'ha rectificat cap treball. La sortida s'ha buscat en dues direccions. En primer lloc, s'han mirat de reduir els costos de l'estació eliminant espais i estructures sense afectar l'esquema ferroviari previst per a l'alta velocitat i les rodalies i regionals, així com la funcionalitat de l'estació. La ministra de Foment, Anna Pastor, per la seva banda, qualificava ahir de luxe allò que s'ha eliminat la coberta de l'estació, que havia de ser un passeig, de anar sobre la mateixa, amb una pèrgola arbrada i clava... claraboies que donaven llum al vestíbul del tren d'alta velocitat, del TAP. També l'edifici de serveis, que s'havia d'aixecar sobre la mateixa, se suprimeix. Així com una part del vestíbul i la cinquena han d'anar del tap, això permet situar en un pressupost de 650 milions una estació que avui ja n'havia de costar 820. La segona part de la solució es troba un grup inversor que posi els 350 milions. Eh, es un, un grup inversor que es posi els 350 milions que falten per pagar-la. A canvi, aquest soci es quedaria amb l'edifici hoteler i comercial de la banda de Sant Andreu amb cantonada amb bac de roda i explotaria durant 60 anys l'espai comercial interior de l'estació. Bona part del cost es redueix de la supressió dels dos edificis, l'un perquè no es farà i l'altre perquè, perquè el pagarà l'inversor. Aquest edifici tindrà uns 70.000 metres quadrats de sostre que s'han aconseguit guanyant fundària a costa de la cinquena andana i una part del vestíbul del tren d'alta velocitat. A més, el soci gestionarà durant 60 anys els 6.000 metres quadrats comercials a l'interior de l'estació. Des de l'Ajuntament es parla de model diagonal. La concessió serà de 60 anys perquè es considera que durant els, les primeres dèc dues dècades l'estació estarà per sota dels 100 milions de passatgers que contempla el pla de negoci. El projecte ja s'ha presentat a inversors xinesos i americans a les visites que l'alcalde ha fet a aquests països. Doncs ací -sí, el barri, ací -sí, va el país. <fixen> Doncs el que escoltes ara mateix des de l'estiu del 2007 és la música de David Cibera, un conegut, eh? aquest sí que al... almenys sabem qui és. <ríe> Molt bé, doncs el que fem ara mateix és conèixer quina és la informació meteorològica que és el que ens depara el temps per les properes hores. vols a primera i a última hora del dia amb més clarines al centre de la jornada. Els núvuls, en tot cas, tenen clara tendència a anar-se trencant, farà cada vegada més sol, però avui amb temperatures una miqueta més baixas. Les temperatures recolaran 1 o 2 graus. De manera transitoria, pràcticament ni ho notarem, perquè aquesta recolada d'1 o 2 graus quedarà contestada amb l'augment de la humitat. Per tant, el que sentirem nosaltres serà pràcticament calcat del de fa 24 hores, amb un ambient xafogós durant tota la jornada. Avui, sense risc ja de precipitacions, tot i que cap al prelitoral sin sí que es poden formar alguns roixets o algunes tempestes. Probablement siguin els últims núvols que veurem aquesta setmana, perquè a partir de demà s'instal·la nosaltres de ple l'anticicló, sol cada dia, tant divendres com dissabte, dimensi i probablement bona part de la setmana vinent, i amb temperatures que tenen clara tendència a remuntar a partir de demà. En aquest ritme, nosaltres acúmptim amb el nostre programa d'avui. Recorda que trobes la sintonia del Tot un poble a l'estiu, que aquest mes de juliol estem fent un programa una mica diferent, una mica especial. Per què no us quedeu, doncs això, allà agafats el, el micròfon... No, agafats el micròfon nosaltres. Però que no us quedeu allà al sofà sense saber, amoure-us. Sense mentobolià que envia eló i no va a terminar Ja nha ser. Molt bé, donc continuem repassant algunes de les informacions que ha arribat a la nostra redacció, parlem de el que ordenen el desallotjament de les cases dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat. La Generalitat ha ordenat el desallotjament de les antigues cases dels funcionaris de la presó de Trinitat Vella. Els edificis situats al carrer Pere Majón i Pare pa Pérez del Pulgar estan ocupats des de fa dos anys. Les famílies que viuen tenen un mes per presentar alegacions davant del Departament d'Economia. Doncs el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquest passat divendres l'ordre de desallotjament dels papallons 7 i 8 de la presó de la Trinitat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 el passat mes d'abril va començar l'enderroc dels pabillons 3 i 4 molt bé Molt bé, doncs de bé sonava aquest ritme, aquesta música de l'estiu del 2007. I ara doncs, el que fem és repassar algunes de les activitats que hi ha ja organitzades per avui mateix. Parlem del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'activitat Juga Menut. Avui a dos quarts de sis, als Jardins de la Plaça de Can Fabra, doncs es realitzarà una activitat que es diu joc en grup i espai bebès. Coinsisteix en que els nens i nenes de 9 mesos a 3 anys s'endinsaran en un món de sensacions, en un espai de joc dissenyat i pensat exclusivament per a ells. També podreu fer una cursa de sacs, jugar a estirar la corda, practicar amb els diàvolos i provar de caminar amb les xanques entre molts altres llocs. Ah, mira. I tot això organitzat pel Centre Cultural Can Fabre de l'Ajuntament de Barcelona. Mm -hmm. Molt bé, doncs continuem amb el programa i ara ens n'anem cap a la Fundació Trini Jove. En concreta al carrer Pare Pérez del Pulgar, número 17. Al cursat mateix de la presó de la Trinitat. Perquè ahir, en aquest barri, en el barri de la Trinitat Vella, van passar coses. I què és el que va passar? Doncs ara mateix teniu la possibilitat d'escoltar-ho. Ens trobem amb el senyor Jaume Lanaspa, és director general de l'Obra Social de la Caixa, que està aquí celebrant amb tots nosaltres el 55è aniversari de la Fundació Trini Jova. Bona nit, senyor Lanaspa. bona nit. Hem d'estar molt agraïts al fet de que portem aquí a Barcelona i també hi una Fundació com la Trini Jova, 25 anys fent molta feina per molta gent, sobretot ara, en aquests moments. Oi? I tant. Un acord que m'imprima molt de Trini Jova, que a la vida hi ha les estadístiques generals, i la macroeconomia i tot això que és molt important però després hi ha el que és de debò, de debò important abans ens l'explicava hem col·locat dos persones a l'hotel, no sé, no recordo qui, ni tres al Pínser i una no són això de debò, de debò important persones concretes que troben una solució digna per treballar això té un valor enorme i per posar aquest exemple no? això tri, jo ho fa molt bé per això li tinc molt respecte i molt carinyo sobretot també tenim sort de tenir l'obra social de la casa al darrere donar un cop de mà, sobretot a aquestes fundacions, a fer una gran tasca sí, i tant però nosaltres és molt important de fet ho ha dit el conseller quan parlava de que el trini jove i d'altres trini joves asseguren o ajuden o construeixen cohesió social o, o garanteixen l'equació social és absolutament cert aquest país sense la família el suport familiar, la solidaritat familiar i la solidaritat entitats com Trini Jove i no es com estem segurs. D'acord, senyora, us fa dones moltes gràcies i molta felicitats per la seva tasca de suport a la Fundació Trini Jove. Gràcies a vostès, és un plaer. Ens trobem amb el senyor conseller d'Economia, el senyor Andreu Mascollell, que ha vingut a aquesta hora el 25 any i va salir de la Fundació Tini Jove. Bona tarda, senyor Mascollell. Molt bona tarda, encantat d'estar aquí. Diguem que estem vivint una situació complicada de crisi que a poc a poc estem intentant sobrepassar, intentant aguantar amb fundacions com aquesta amb l'ajuda de l'Obre la Caixa i també una miqueta d'ajuda de la Generalitat, de, encara que hi hagi retallades, però també moments complicats, oi? Ho és, ho és. Vull fer constar que retallades n'hem fet poques amb el, amb el tercer sector. Tenim un, un problema més seriós de pagar a temps, però en aquests moments també estem pagant a temps, excepte per uns mesos que han quedat penjats de, de l'any passat, que ara entraran en el que se'n diu el pla de de proveïdors. Jo explicava abans eh, que eh, quan ens visiten de fora, eh, molt sovint ens diuen però 27% d'atur, una crisi tan gran, l'economia caient, em diu això no es nota al carrer. I els hi tenim que explicar dues coses. Una que hi ha molt patiment, que no necessàriament es veu al carrer, però que de patiment eh, eh, n'hi ha molt. També els que venen es mouen per alguns carrers, no per altres. Però eh, també constatem que si la cohesió eh, es manté, que, que si aguantem una crisi tan forta i tan llarga, és perquè hi ha molts trini joves en el país, perquè tenim un teixit, una xarxa d'organitzacions socials, diguem- i les del tercer sector, però també n'hi hi han d'altres que bàsicament estan, estan aguantant el país això en som molt conscients, sabem que això no s'improvisa i que si això existeix és perquè com en el cas d'Eugini Joves fa 25 anys que es va, que es va eh, començar perquè és una necessitat permanent que de vegades és més aguda que, que, que d'altres. Som conscients que aquestes entitats que fan un gran esforç eh, per eh, per generar recursos propis és admirable la, les activitats econòmiques i de treball que fan algunes de les institucions lligades a tenir joves a residus, treball, etc però que necess que necessiten suport des de la Generalitat i asseguro que fem tot el que podem i que aquesta és per nosaltres, per al govern, una prioritat eh, eh, molt alta i després també, evidentment, com hem vist avui, agraïm a institucions com la Caixa que també estiguin ajudant i de fet ja ho fa des de fa temps a mantenir eh, Trini Jove i altres organitzacions eh, eh, similars. I és així entre tots com ens en acabarem sortint. He dit abans al seu discurs, al seu Parlament, que no li agrada fer pronòstics ni adivinar quan sortim de la crisi, però no sé si vostè, com a conseller d'Economia, ens pot dir si estem anant al bon camí, si s'estan fent les coses, si es veu la llum al final del túnel, si a poc a poc estem sortint d'aquesta crisi, i si les coses milloraran. I em toca ser positiu i tampoc voldria fer trampa fer trampa seria dir que estem més a la vora de la sortida que ahir eh? això malauradament sempre eh, sempre és veritat a veure, fa dos anys tot, eh, tot era molt més problemàtic perquè l'euro estava en qüestió, ara l'euro no està en qüestió. Per tant, aquesta és una gran avantatge. Sortir de la crisi depèn de dues coses. Una, depèn del que fem nosaltres i he de dir que si ho mirem globalment el que fem nosaltres fem el que donada les circumstàncies i donada la política europea, amb la qual no estem completament d'acord, però fi, donada aquesta política europea, doncs tocar, tocava, tocava fer i per tant, hem fet els esforços que, sen... que els esforços que se'ns se demanava. El camí en el que estem hauria de portar amb circumstàncies normals a una recuperació i a un any 2014 millor, fins i tot força millor que el 2013. Les incerteses que tenim són, malauradament, incerteses que no depenen de nosaltres és nosaltres estem fent els deures. Eh, és important que Europa també els faci i que el bon tingui confiança amb, amb, amb Europa. Que Europa faci els deutes vol dir que sigui sensible a la situació del sud d'Europa, que se'n doni compte que juguem amb foc si mantenim les polítiques d'austeritat molt intenses, que ara ens convé, eh, ens convé estímul, i pel que fa a la confiança de la resta del món doncs això depèn amb la mesura que ven d'alguna cosa d'institucions internacionals eh, eh, etc. amb confiança internacional estem millor que fa dos anys o que un any molt millor però estem ja a una situació de confiança absoluta del món no, encara no hi som per tant tenim una incertesa la combinació de tot això fa que nosaltres des de Catalunya i també el govern espanyol des de Madrid transmetem, eh, transmetem a Europa que Europa eh, amb les circumstàncies actuals eh, hauria de seguir eh, una política més decantada cap a l'estímul econòmic eh, de la en aquest moment i una política eh, facilitadora eh, del crèdit que nosaltres eh, a Catalunya, també a Espanya, a Catalunya tenim la força que ens ens endavant en aquest moment i és l'exportació. Però per mantenir eh, la dinàmica d'exportació, per, eh, per alimentar-la i per impulsar-la, eh, necessitem crèdit. El sistema bancari ha de poder, eh, ha de poder proveir crèdits als emprenedors, per cert, i vist i m'ha satisfet enormement veure una, una aula d'emprenedoria amb 7 o 8 eh, empresaris eh, principiants eh, fent els seus plans eh, de negoci. I seria realment sagnant que aquest espirit empresarial no culminés el, eh, per, per la disponibilitat de crèdit. altra vegada Europa té molt a dir amb això, per tant, permetin ser, eh, ser optimista però també vull ser realista il·lucir. i doncs, l'UCI i permetem ser sobretot realista en aquests moments moltes gràcies senyor Masculer i conseller d'Economia per la eh, seva assistència moltes gràcies a vostès i permeti'm acabar dient que la visita a tu i jove és per mi el, el punt àlgit de la setmana i que, i que fa goig veure tanta dedicació i, eh, i fa el goig de veure que si el nostre país eh, es manté cohesionat, és per la tasca que es fa a llocs amb tinnis jove. Moltes gràcies. Snya. Ignasi Parodi, director de la Fundació TIJ. Com ha anat aquest acte de, de rebuda del senyor Masculer i el director general de la Fundació de la Caixa, el senyor Nanaspa? Doncs jo crec que ha anat molt bé, perquè han vist eh, la riquesa de la Fundació Trini Jova, que són sobretot les persones, han, pugueu, han pogut veure l'acció fundacional, com arribem cada dia a molta gent que ho necessita, han vist activitats amb infància, amb formació amb social, amb ocupació, llavors jo crec que ha sigut una visita, hem vist la ràdio, encara que sigui el reporter, per tant, jo crec que ha sigut una visita molt positiva, la veritat, i ho valoro molt, estic molt content. Com valora aquest curs, aquest any, dintre de la Fundació Toni Trinjoga? Doncs ho valoro també positiu, perquè en un any tan difícil i de crisi, la Fundació ha mantingut i fins i tot ampliat les accions fundacionals i, per tant, com a fundació ho valoro molt positiu, però a nivell social estic molt preocupat pel nivell de patiment de moltes famílies i de moltes persones amb l'efecte de la crisi i de sobretot dels joves. Per tant, eh, diguem que l'any vinent encara farà molta falta la tasca de la Fundació Trini Jove, l'any vinent i en bueno, el futur. Com deia Raimon, que a vosaltres que us agrada la música és una tasca sorda i constant, i per tant nosaltres aquesta tasca sorda i constant la continuarem fent 25 anys més, si, to si toca, amb gent jove i, i, i renovant-nos i agafant nous relleus generacionals que emprenguin nous camins a la Fundació. D'acord, Ignasi Parodi, director de la Fundació Tenit Jove, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès i la vostra dedicació. Gràcies. Me está gritando, sé que no se Hay corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando. Ya hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empecé con ella mi camino. Te busqué solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y lo siento que ya me ha mirado. Molt bé, doncs ara mateix ens n'anem cap a Mèxic. Aquesta noia ens arriba directament des d'allà. I aquest tema es diu Ni una sola palabra. Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta la mansera. La música de Paulina Rubió aquí en aquest programa d'avui. Por que cada noche, todos los días suyosan estos ojos, Como un juguete que choca contra un muro salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad un milagro, un hechizo volverme guapa y... Cuanto conmigo frente a los ojos vendía me miraron pongo mi espalda algunos cuantos pasó y me apuntó tras derrota entras mi boca dice nunca más ni una sola palabra ni gestos ni miradas apasionadas ni gasto los besos que antes me dabas hasta la mañana La ciencia. Tú no eras palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta la mano esa. una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sus ojos estos ojos. La música de Paulina Rubió. I ara nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Anem a fer un repàs dels patis escolars que són oberts als barris perquè hem de dir que es tracta d'espais de lleure, educatius, compartits i són les escoles obertes la de Bernat de Boil, l'escola Pompeu Fabra i l'escola Mestre en Rits i i Camins, que estaran obertes fins a finals de mes, fins al dia 31 de juliol. En parlem ara mateix. Doncs Marta, a l'escola Bernat de Buil, no? És una de les que està oberta. Sí, l'escola Bernat de Buil, que està al carrer Mollerussa i és de dilluns a diumenge de 7 a 8 de la tarda. Molt bé. A l'escola Pompeu Fabra es troba al carrer Dolesa número 19, està oberta de dilluns a diumenge de dos quarts 6 a dos quarts de 9 del vespre. Hi ha una tercera també. Sí, també tenim a l'escola Mestre Enric Giverri Camins, el que està al carrer Irlanda número 15 i és dissabte de 10 a 1. i aquesta escola obbrirà durant el mes de juliol. També hem dediquen les nenes i els nens que hi accedeixin a aquests patis eh, ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Vegas. Doncs això és el que ens diu aquest home, no quiero enamorar-me. No quiero enamorarme. La música de Daniel Zueras des de l'estiu del 2007, avui escoltant doncs, aquest any, el 2007, a través de la sintonia del Tot un Poble d'aquí de Ràdio Trinitat Vella. Buscate otro corazón con alegría y buen humor. Molt bé, doncs nosaltres ens en anirem, sí, amb alegria i bon humor cap a la biblioteca de la Trinitat Bellà, José Barbero. Mol bon dia, Sergi. Hola, molt bon dia. Doncs digues, què és el que ens teniu preparat ara que queden ja pocs dies perquè s'acabi aquest mes de, de juliol? Doncs bé, bueno, estem preparant de cara, a que ve un grup de, bueno, de cara al curs que ve un grup mm. de lectura activa. Ah, diem, és una mena de club de lectura uh -huh. que seran lectures especialitzades en moviments socials que és una mica el, el sí, tema que el... tracta el centre d'interès que tenim a la biblioteca uh -huh. I això com ho esteu preparant? Doncs bé, la idea és agafar el funcionament dels clubs de lectura que, tradicionals que hi ha a les biblioteques i que siguin proposar unes lectures és a dir, que moviments socials uh -huh. eh, proposin unes lectures i uh -huh. a partir d'aquestes lectures sobre uns temes concrets eh, poder fer un, una mena de debat una posta en comú de, sobre el tema Clar, és una, una mica doncs, a donar valor a aquests moviments socials que han anat doncs, a, realitzant en, en, el, en el temps no? sí, sí, és una mica la, la feina bueno, o una mica la idea que tenim des de la biblioteca d'anar a obrir la biblioteca als moviments socials per a donar-los més rellevància de la, de la que tenen normalment en els mitjans de comunicació uh -huh. i també intenta crear un, un espai on, on puguem aprendre també d'aquestes experiències que estan impulsant els moviments socials. Uh -huh. També hem de dir una cosa important, que és que l'altre dia es va realitzar una xerrada força interessant aquí a la Biblioteca de la Trinitat Veia, oi? Sí. Eh... Sí, no sé a quina uh -huh. te refereixes ara, perquè hem fet vàries, no sé... Uh, no sé si va ser dimarts que es va fer? Sí, eh, bé, dimarts el que va haver, sí, uh -huh. és, hi havia una xerrada sobre... Eh, bueno, van venir de, uh -huh. del districte i és un projecte per a, per a fer recolzament, al, era una xerrada orientada als pares, uh -huh dels nens que, ne que necessitaven un reforç durant aquest estiu?nos ah, sí. que pot haguessin suspès alguna signatura uh -huh. eh, i que haguessin de fer alguna recuperació al setembre, alguna cosa així. Una mica era una xerrada orientada als, als pares. Uh -huh. I quina va ser la reacció de, dels pares i dels alumnes? A... doncs bé, es va bé prendrere perquè no va haver ni ningú. Ah, veus? Doncs... no va fer cap tipus de reacció doncs no si, sí, sí. bueno, hi han altres xerrades mm -hmm. preparades eh, si voleu a les mm. que pot assistir tothom i no fa falta tampoc inscripció ni res eh. a la biblioteca tenim una mica el calendari de xerrades uh -huh. que hi haurà per, per Barcelona I, i bueno si algú és interessat que es passi per la biblioteca li podrem donar una mica el calendari d'acord molt bé, doncs hi teniu alguna cosa més a afegir? No, bueno, ara hem preparat una guia tenim una guia de novetats d'estiu i, uh -huh. i també una guia de propostes de lectures i d'activitats que es realitzen aquest estiu a, a Barcelona uh -huh. Hem intentat fer una selecció d'activitats que siguin o gratuïtes o que tinguin molt poc cost uh -huh. per a les persones que potser no puguin marxa de vacances i que bueno, que puguin una mica tenir activitats per fer que siguin o a Barcelona o als voltants de Barcelona. Per aquestes visites que són pel districte de Sant Andreu, bueno, hem fet una selecció una mica d'activitats que se fan al districte de Sant Andreu i, i a tota la ciutat. Uh -huh. Doncs també a la guia també teníem un apartat d'activitats a fer pel voltant de Barcelona o una mica passejades pel, pel que el voltant de Barcelona. Molt bé, doncs esperem que la gent s'animi doncs, i passi aquests dies per la biblioteca i que consulti aquestes activitats que hi ha preparades i que evidentment doncs, la gent que vulgui doncs, ho podrà passar d'allò més bé. Molt bé. Vinga. Vinga, gràcies. Doncs ens retrobem després al, al setembre, no? Ah, Vinga, bon estiu. Gràcies, i sí, bon Molt bé, doncs aquesta era la informació que ens havien de donar des de la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. I ara mateix, doncs, escolteu una mica de música, tornem. Que xulita estàs, cuando haces un gesto con el dedo y me dices ven. Mientras te sueltas el pelo, niña malcriada y consentida, eres lo mejor que a nadie le haya pasado en la vida. Qué chulita estás, con esos pantalones rotos, y vas por ahí provocando terremotos. Niña caprichosa y descarada, hay un ángel en tu boca y un diablo en tu mirada. Se me va de las manos parar este tren De tus siete y ocho años me pones a creer Tus juegos inhumanos y al besarme como la primera vez Me pones a fiel Lo vuelves a hacer Aquí te pillo, aquí te mato y no puede ser Tengo que parar un rato, pero a ti... Molt bé, doncs aquesta setmana eh, hem estat parlant en diverses ocasions de eh, l'estació de la Sagrera. Per parlar-ne d'aquest tema, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'associació de veïns d'aquest barri, el, el senyor José Barbero. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, des de la visió de l'associació la, de, de veïns, des, de les, des dels mateixos veïns de, del barri de la Sagrera, com heu vist que, com ha anat tota aquesta, tota aquesta setmana en què hi ha hagut diferents doncs, aportacions, no? diferent gent que ha passat per la Sagrera i que ha volgut dir la seva sobre la reformada de, de, de l'estació? Bé, doncs nosaltres, per una banda, estem contents de que se desencalli aquest tema de l'estació, que estava bastant malament. Ah. El que passa és que no sabem ben bé si... Perquè, bueno, la primera explicació de primera mà es van enviar des del regidor del districte el que havia sigut de l'acord que havien arribat a signar l'Anna Pastor, uh -huh. ministra de Foment, ahir, sí. amb l'alcalde de la ciutat i a amb el Xanti Vives. Uh -huh. eh, uh -huh. Llavors, eh, bé, entenem que és un bon punt per desenvolupar el projecte i que desencalli. Uh -huh. Però el que no veiem molt clar és la forma de fer la refinanciació, perquè uh -huh. si se parlava de que la financiació... Eh, no estava ben feta com es pretenia fer perquè era tot dedicat a la plusvalua és la que havia de pagar això no entenem ara si l'època és difícil i plusvalua no vindrà nosaltres com a associació de veïns sempre hem estat en contra d'aquest sistema de finançament les plusvalues que generi la Sagrera si és que genera algun dia s'haurien de reinvertir en la Sagrera no en un projecte que és de ciutat d'estat, de país i fins d'Europa. Aquí són les administracions que les han de mullar i que han de posar els diners per cobriment de vies i per fer l'estació. Ara se deixa tot a les mans d'especuladors de comer, O sigui, no la bombolla immobiliària, per ha però ara ho deixem a les mans d'una bombolla de centres comercials en un únic operador. No sé si això serà fàcil o viable. Eh, la qüestió per nosaltres és que es faci eh? mm. igual que no estaven d'acord amb que es faci finançament de les plusvàlues tampoc no es, agradarà gaire que sigui a través d'un operador de comerç eh? però bueno, si és l'única manera que tenen de fer-ho perquè les administracions no posen benvinguts que ho facin en quant a la retallada que suposa per l'estació, entenem que a veure, de luxos, quan parla la ministra de luxos aquí no tenim luxos, aquí a la Sagrera precisament som un barri molt humil i ja el mereixem alguna cosa més que no, no més precarietat. Eh? O sigui, que això ho han de tenir en compte també quan dissenyen aquesta situació. De tota manera, que sigui més petita, sempre, això sempre li han dit a l'alcalde, que ja van tenir la reunió aquella que te vaig explicar, sí. qual lo de la entrevista per tota la segreta, nosaltres sempre hem dit que si enlloc de tenir 408 o metres de façana, que encara que sigui un mur de vida, continua sent un mur, Eh? Uh -huh. si en lloc de tenir 483 té 4, 380 o 300, millor perquè uh -huh. més part tindrem això per nosaltres, cap problema sempre que tingui tots els serveis que ha de tenir, és a dir uh -huh. nosaltres la de línies de la i els de línies de la demanat l'estació perquè comportava tot un pla d'equipaments comportava 4.000 llocs de treball comportava eh, regional internacional, rodalies metro d'alta velocitat. Tot encabit a una estació intermodal, que per això es diu intermodal i per això ha de tenir tota aquesta capacitat de donar tots aquests serveis. Uh -huh. Si això no és així, ja no estem d'acord. Si és així, doncs pues benvinguda, perquè el que estan dient és es que no retallaran en serveis. Doncs uh -huh. pues ja em sembla bé. Si retallen només en espai, bé. Si ho poden fer una mica més econòmic, home... També està bé contra que és fàcil però escolta, eh, entenem que la Sagrada també mereix tenir alguna cosa una mica emblemàtica i una mica bonica. Quan tu dius un edifici emblemàtic vol dir que resalte que sigui atraient per la resta de la ciutat o per la gent que vingui a visitar-nos. A la Sagrada mereixem això també. Eh? No només ha de dir que s'han de retallar luxes. Uh -huh. No es critiquen ni el que havíem posat abans ni el que estem proposant ara. Eh? Uh -huh. Lo que volem és que es faci, que es faci amb totes les garanties de que sigui una estació intermodal, amb tots els serveis integrats i si s'ha de pagar a través de comerç, també la reunió que vam tenir amb el CRIAS uh -huh. vam parlar de que el comerç del barri també ha de viure. Uh -huh. No podem carregar-nos i posar un altre hipermercat d'aquests eh, enormes i si posem aquí una maquinista o una illa diagonal, que vam dir ahir, home, doncs ens una mica tot el comerç de barri. Uh -huh. Aleshores, si això s'ha de fer per poder financiar, hauríem de tenir en compte que els comerços d'aquí de la zona puguin encabir-se en aquesta zona també de, de l'estació. Eh? Crec que ningú ho ha parlat, però tal, potser millor li podria oferir als comerços del barri poder ser instal·lat a dintre de l'estació. Ah. que podem mantenir el seu nivell de negoci. Uh -huh. I jo des d'aquí ho reivindico, uh -huh. ho reivindicarem allà on calgui, no? però que el comerç de barri no s'enfonsi, perquè ja està patint prou en les, en les de deu anys. No? Uh -huh. Entre les obres de deu i la crisi de, de fa cinc, molts uh -huh. comerços del barri ja han tancat. Esperem que els que quedin es puguin salvar i millorar, encara que sigui dintre de la propi estació, si se l'ofereix l'oportunitat. Uh -huh. Per això, pues bueno, entenem que ha sigut un, un avanç en el protocol aquest que signat, si sí. això se porta a terme, perquè si se queda la signatura tampoc no... Clar, perquè Digues. el que estan dient és que volen suprimir la coberta de l'estació, l'edifici de serveis que s'havia d'aixecar sobre la mateixa, una part del vestíbul, la cinquena andana, tot això no sé com, com ho veieu vosaltres perquè suposa una retallada important. No, clar, ah. per exemple, el fa molta por sapigué aquesta cinquena andana, ah. aquest espai a què destinaran. Ah. Perquè eh, si es destina a fer una maquinista, doncs ja estem diem, doncs no estem d'acord, eh, perquè, a veure, no han definit perquè se retalla aquesta cinquena andana, que era, el que sí que surt és tot l'espai que quedarà lliure per poder fer una altra cosa, però quina era aquesta cosa? Ah. Eh? Perquè... Ah després, lo de la cuerta, pues en tenen procedilo pues de edifici emblemàtics, amb una coberta no. maca que era a herbolaris a sobra i que per una banda era vistosa perquè pogués tenir algun punt d'atractiu a la no. zona. No uh -huh. se compensan també ara posar aquesta coberta perquè tampoc no poden posar una coberta en la que siguin més servira i que tu fegis allá de calor. No. Aquella coberta estava dissenyada de forma que per el lateral entrava la llum i per sobra a la veri el brat i vegetació donava frescor a baix. Uh -huh. No sé ara què pensarn. Nosaltres voldríem que això, si continusin una mica emblemàtic. i persè doncs, dit que la sagretat el mereeix encara que sigui que no és luxe, sinó necessitat de com cobrir aquesta estació. I també doncs, l'altre edifici que estan dient sí. que redueixen, que ja no es farà, que és el que havia d'anar a hotel i oficines. Uh -huh. Per nosaltres perfecta, perquè sempre hem dit també, que mai hem estat d'acord en tanta volumetria de construcció que feien aquí uh -huh. havien aprofitat fins al màxim, màxim de tots els possibles màxims que es poguessin fer nosaltres sempre dèiem que perquè què a la havia de construir tanta barbaritat uh -huh. o sigui, si algú ara perquè les plusvàlues no són i perquè la, la bombolla que m'ho ja ha caigut ara no es pot construir tant doncs pues bueno, per nosaltres ja està bé o sigui, uh -huh. menys construcció més parc tots els serveis integrat i sobretot les prestacions que havia de donar. A nosaltres ens havíem promès que directe hi haurien 4.000 llocs de treball aquí, entre el càtering i no sé què més. Ah, això ho volem. Si no, de no, d'aquests serveis lluitar per una estació que, per veí de la Sagrera, l'estació pot l'utilitzar unes cinc vegades. No la utilitzaràs cada dia. Això pot ser eh, gent executiva que viatja a París, que viatja a Madrid, que viatja... Però la gent... Normal la ciutadania normal de barri, no necessita una estació d'aquesta característica. La volien i l'hem defensat sempre per això que estem dient que és el lloc de treball, el, la motxilla aquella que ve amb 30 equipaments per barri, això és el que hem defensat nosaltres sempre i és el que continuarem defensant. De tota manera, torno a dir, s'ha desencallat aquesta operació Bé, benvinguda serà el que se desencalla i que tiri endavant l'estació. Uh -huh. eh, que estem d'acord o no? Ja dic que tampoc no estàvem d'acord en com se pensava finançar abans. Nosaltres ara tampoc no podem estar. Perquè sempre pensem que és un equipament de ciutat, de país, d'estat i europeu. Són les administracions les que s'haurien de mullar i posar els diners per fer possible aquest equipament. Uh -huh. Malauradament no estan disposats a posar-lo i busquen formes de finançament que ja dic, si abans era una bombolla immobiliària que ha petat, ara és una bombolla comercial que no sabem si arriba a ser lo suficientment grossa com perquè això tiri al davant. Molt bé. Doncs bueno. continuarem seguint el desenvolupament d'aquest tema a veure si va funcionant ni cada vegada ja doncs, la... podem veure aquesta estació de Sagrera funcionant al... en, el seu... en, el seu 50... en el seu 100%, no? D'acord. Doncs Adequils. senyor José Barbero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i en un altre moment doncs, continuem parlant d'aquest tema perquè creiem que és molt interessant. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que ens queda ja pocs eh, minuts per acabar el nostre programa d'avui, així que continuem amb el programa. Vinga. I el que escoltes ara mateix, la música de Nena de Conte, en què estrella estarà? Hey, Cris, que se pasea de noche, no lo puedo ver. Está donde la luz que dicen que donde termino los sueños de la realidad. No te se escapen los niños y no quieres más. No te se hagan los de mi mitad. He criado un ángel de pequeñito. Doncs sí, senyor. Un minut i mig el que ens queda per acabar el programa d'avui. He buscado en la calle. I encara tenim temps de comentar-vos algunes coses, intentarem anar el més ràpid possible. Bé, eh, dir-vos que avui precisament doncs es posa en marxa l'Anna Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, al laboratori de Sergi Nicolai, del Teatre d'Usoleil, també altres coses, la Biblioteca del Bon Pastor us ofereix, continua oferint-vos el 1, 2, 3, Conte a Través, Uh, també de dir-vos que l'Espai Jove Garcilasso us oferirà les seves activitats per al mes de juliol. I no tenim temps per res més. Així que dono les gràcies a la Marta Saldes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. També també dono les gràcies a la Susanna que ens ha acompanyat en la primera part. I ens retrobem demà a la mateixa hora, que passarà una molt bona tarda. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu.